Välkomna till Blues i juletid. Vi ska en gång stifta bekantskap med den fantastiska gruppen Blues for Money som hade sin storhetstid i slutet av 70-talet i Chicago med omned. Sångaren Arthur Jones som ofta stod och spelade bas på kruken Brukade också utmärka sig genom att stå på händer, sprattla med benen i vädret och skrika «Look at my balls! Look at my balls!» Och det var ju ganska lätt att göra det eftersom man vände över mot publiken och dessutom aldrig hade några byser på. Bassisten Leroy van Dijk Jonsson hade också en liten egenhet. Han trodde nämligen att han var en gräshoppa. ...och hoppade upp och ner, upp och ner, upp och ner... på scenen hela tiden... ...fram och tillbaka, fram och tillbaka då... ...och eftersom han vägde 154 kilo... ...så hände det ofta att han ramlade rakt ner... ...genom scengolvet... ner till en ölkällare som låg där under... ...så han satt du där, drack byr och spelade bås... ...och det blev ju bra det... ...de spelade nämligen bara på ett ställe hela tiden... ...Tromisen... ...Dickey Lee alias Lou Här hade också en liten säger egen förmåga att eh, få saker att tänka och ting att se ut som de inte gjorde. Han hade nämligen en massa speglar med sig hela tiden och så stod han och spelade en trompet fast han var trommist ändå med jävlen. Och inte kunde spela trompet eller, Det lät ju för jävligt ju. Och gitarristen stod vaker alias Lou han var också lite ding i hodet. Han trodde han var Lou Armstrong och stod och blåste sin trompet men men eftersom han vägde 180 kilo så fick han ju lite bättre ton i trumpeten. Han blev på som fan. Han fick fram en ton i den ena Och den stod han och körde under hela korsaaren. Och när han stod Walker han hade dessutom en eh, liten verkstad på östra sidan av Los Angeles där han stod och sålde glas och smör och andra saker som folk ville ha. Fast de ville inte ha det för han brukade stå och i degen när han gjorde det. Han var bagad och han spydde degen och... Så sålde han bröt och då kom in en utlänning en gång och frågade Har ni något bröt? Ja, sa han Så kom utlänningen in på eftermiddagen igen och så sa de Har ni det där? Och då bara bröt med köttärningar i det var en underbar tid så jag stod, stod bak och det var, det var en underbar tid den eftermiddagen då sålde jag få brödkakor och alla hade gjort förut. Så han behövde ju verkligen spelningar Dessutom hade han en faster som trodde att hon var en auktoritet på det okulta. Hon brukade laga bilar med vänstarna även på fredags eftermiddag och steka vantar i stora fina fat tillsammans med sina släktingar på julhelgen och det var ju inte så så roligt förstod Walker för han var ju han var ju buddhist och ville ronka kruken tillsammans med sina kamrater då på östra sidan. Så att saxofonisten då, Bob Lewis alias Louis Armstrong han var ju en och dingare han för han trodde att Louis Armstrong var en gitarrist så därför blev saxofonisten gitarrist och spelade som BB King ungefär. För att BB King har ju aldrig varit redig, eh, eller ja Jo då, det var inget ondlig gropp, det var det. Och alltid brukade de på fredagkvällarna innan de började spela. Eller den fredagkvällen de spelade, rättare sagt, Då tog de, jag drack de brev. Ja. Och nu ska vi ju höra då de här Blues för det är inte Blues money, det är en annan grupp som, som vanligt. För de kunde inte spela Blues for Money. De, ja, de var... De var värdelösa, de kunniga. Men vi ska lyssna på det nu, men det är inte Blåsvormanni, men det är Blåsvormanni i alla fall. Det, är, det står i manuset här så jag vet inte fan är det är. Ah, nu går jag att ta en byr igen, det är för jävligt det här ja.